J'ai fait 22 voix au deuxième tour, je suis très content d'avoir euh, pu devenir président de cette agglo uh, uh, ce soir. Peiuko Duhar, Donny Vaneloïssouneko Aoussa Pessada, Ego Lapourniko, Iriguneko, Président Beria, Barda Bilkuran, Iru Aoutaga Isiden, Michel Iliar, Président Ngoa Suena Odayartio, Biliatoko Aoussa Pessada, Peiuko duar beraz eta Filipe aramendi urguniako autetxia bertzalea eta bi itzuli izan dira lehenian duaren zinian zen gehiango nagusidik gabe oita bat bos hiliartek amasei aramendik sei eta bigeren itzulean ogoita bibos bildu ditu peiuko duartek eta emesorzi michel hiliartek irushuri izan dirilarik Muzik Hatetsi zentristen erkurtsua forzu saltkaz taldean diren departamentuko kontsilari erkor zentristek zazpierik kurtsua pausatu dituzte Manuel Balzek moldatu kantonamenduk harta begiaren kontra diote promouzatzen duen lukalde zatik eta beria delala tokiko errealitateari egokia. Si ni Qatar Manuel Valz Francis Colin ministroak, que Beirut à miliar euro guigo Joao Chico duen proiektuarekin, guibel la peine sociala craipatsana di tustet labs gte dans serve de tech labs ta sgtek manifestalia egina nutema ya seran lenian al dis serve de tech grande qunas estuve guno Francis Dagorret da bastidako hausap ez berria, unen ezagutza eginen dugu goizuntako berri xailetan, luzaz kargu horretan egonik usteko xedia erakutsizuen Leopolda Richonek aurten ez presentatuz, azparneko erri elkarguan xaxea etzuen hain gogo honez honartu dula urte baterdi bastidako kolxeluak, ala ere Francis Dagorretek dio orai elkar lanien lanegiteko xedia badula bastidako turismo bailan bereziki, bere expedientzia ekarri zentzonen dugu hondo Kostainetan Andi 64 inbaldituen kolektibuak debartamenduko 5.000 abizitzalez goitiko Ogoita 2.00 etan Neurtu duzerreinetan Erreztasunak baziren inbaldituen zat Errier galdeketa bat igurria izan Da zer zen egina Inbaldituak reskiago ibiltzeko Ogoita hamaretarako nota emandu du kolektiboak eskolegian Don eman eroizunek du egasun gehiena eskaintzen, Kaigoboita biko notarekin gero angelu hemezorziterdi eta usteitze hemezorzi, nota txaagenak bokalerentzat zorxikako tsaile eta uguñarentzat zorxikako Zbi. Gau garatxetik goiti eta ostirale goizarte trainetan aldakertak izaiten aliteizke, greba mogimendu bat ondorioz,TO er trainak dira unkiak izanen, hendaia eta bordalearteko baiiona eta pauhauraburuuz train batzu kenduak izaiten aliteizkea dudo auto luze ordezkatuak eramezala harttzunko zorzioun da goiti ostirale goizeko soziak artes tasunak enzaf Interneten guneana. Eta pilotan, atzo, elgart eta eskurat, kirabazidote, lorra lamber eta kiritxagirien kontra, garatenian, garazin, berreita amare eta ugoita amabi, originoen, garaziko trofeoako, bigaren finala lor dena. <truz> <truz>